Ska vi se här, nu se Tänk, här, häng en lur här Uff, Vilka pipljud där är Vänta Kontakt med Jorillinar. Han svarar inte. Han är inte hemma. Men uh, vår telefonledning är i alla fall öppen här på 0225 60 143. 0225 60 143. Jag håller lite avstånd till micken här. Ja. 0225 60 143. Uh, har ni Skype så kan ni kontakta oss på Dala Gunnar. Har ni Skype så kan ni ringa in på. Dala Gunnar. Vi kanske kunde ringa upp Ahmad Rami. Ska vi se om han svarar. <skratt> nu ringer också, vänta. Vem på tråden Hallå Ja, hej Hej det var Kenta här Ja, vänta, vänta Vänta lite Vänta lite Ja, nu Vänta, vänta, vänta Jag ska ta bort den här musiken också Nu, vänta, vänta, vänta, vänta. Ja, men nu, nu Nu kan du Ja Nu måste ja. du vänta lite grann För jag måste stänga av min skrapradio här först <laughs> För gå in i rummet Jag kom precis hem härifrån ja. Jag var ju på Långholmen Ja, det var lite bråk där va? Nej ja, bråk men, det var vad som hände på Långholmen? 15 gripna av polisen för störning av ordning. Men vad var det som hände på Långholmen då? Mot motdemonstranter som gav på skrek och blåste någon och sådana här avlånga grejer. Ja, mot vem? Mot SD. Ja. du de inte? Jo, Jimmy Åkesson. Jag, satt, jag var ju på Jimmy Åkessons tal. Ja, det var motdemonstranter som störde mötet som är gripna av polis. Ja, det var 20 stycken, men det... Det var inte det som var det viktiga. Det viktiga var ju talet så att säga. Det är ja. inte någonting som du har spelat in, antar jag. Nej, jag, jag bor ju i Dalarna, men, men har du spelat in den nej Ja. På telefon då? Ja, jag har en annan apparat som jag spelar in på. Hur låter ju kvaliteten då? Ja, det är väl lite så Det är ju... Det är, det är, man hör i alla fall, så det är det är inte någon värdsmässigt teknik, det kan vi ju inte påstå, men det hörs i alla fall. Ja, själv, ja hur, hur, mycket, hur många var i publiken då? Ja, det var, det var inte helt fullsatt, men ja, det var i alla fall flera hundra i alla fall, det var ju. Ja, ah, jo, alla möjliga åldrar då? Ja, mest är de väl, ja, det är väl en det är en yngre del, det är inte så många liksom, folk man går där, men det finns ju sådana också. Var det bra tal då, tycker jag? Ja, först, alltså det som är roligt roliga med det hela, när man ringer i kansli och så frågar man att... <laughs> Jag vet att Jimmy Åker ska hålla tal imorgon. Ja. När är det? Vilken tid börjar han tala? Ja. Det vet vi inte. Alltså visste de inte det? Eller? Vet ni inte det? Ja, det börjar elva, det är så mycket jag har förstått. Ja, det börjar elva liksom. Och... Men ja. Eh, ja. när talar Jimmy och... ja, det kan vi inte, det, det, det har vi ingen aning om. Ja, men någon <laughs> aning om det måste det vara. Ni jobbar ju på sts kansli ja. här i riksdagen. Och... Ja. Nej, Men liksom, någon gång mellan 11 och 4. Uh -huh. Så du menar, man 11 och 4 då ska man vara på pass och få höra ge och er partiledare. Uh -huh. Ja, ja. Jag kom dit i alla fall, jag kom dit strax före 12 och det var, då var det väldigt lite folk där. Jaha, uh -huh. Så att, ja, då, då var det väl ungefär, det var mer poliser än det var lyssnar i alla fall nu var det där klockan 12. Jaha. Uh -huh. Men det var inga motdemonstrationer då direkt i alla fall, som, som du syntes så Det var hur långt det fredligt som helst. Och sen ja, ja. så kom det ju ganska mycket folk. Och, och ty, jag vet inte riktigt om eh, Ungdomsförbundet hade talat typ klockan elva, eftersom vi kanske kan tala. Ja, ja. Jag, jag såg i alla fall, det stod bredvid Björn Söder och eh, Sven-Olof Sällström till exempel, han stod där bredvid. Och, ja. Så det var ju lite minglande då mellan FTR och vanligt folk, så att säga. Ja. Och... Eh, sedan så talade Estri Kvinnors nya ordförande. Och det var ju totalt det var det meningslösa tal jag någonsin hört. Hon Va? ville liksom hon ville med alla och att vi skulle vara vänner och att eh, det, Sverigedemokraterna var jättebra. Är det Paula? Är det hon? Är det hon som är Gedina eller Paula nej, nej, vad heter hon? Hon, hon? hade ju dubbelnamn. Vad heter hon? Vad hette jag kommer faktiskt inte nej. ihåg hon heter nu. Det lör jag inte på minnet. Det var i alla fall inte Talet var i alla fall totalt innehållslöst ja. Det var bara allmänna floskler om att vi ska Vi ska vara tillsammans och vi ska, Alla vi ska, ja. Men klockan ja. två började ju Jimmy Åkesson tala då Han höll ett ja. tal ungefär i 40 minuter Han gick i hård kritik mot Socialdemokraterna han, ut, han utmålade den borgerliga regeringen till Det, det sämsta Det sämsta regering Sverige någonsin haft Ja det håller jag med om Ja, det tycker jag tycker jag, jag tycker att det är lite överdrivet men det som jag, det som fascinerar mig med med Åkesson, han är inte, det som jag uppskattar mest då att han mentigen tagit tag i det här med med arbetskraftsinvandring och att man har en lönesänknings gå på lönesänkning och att han utmanar socialdemokraternas levan på en debatt med Lövén fegar du vill att han är chefen en ja. ja. Han hade köpt en dräkt som en, en, en, en, en, en hönsdäck till Stefan Löfven Som man skulle vilja dela ut ja. Det var det Men jag tycker liksom man tog upp det här med att eh, Den svenska skolan, den svenska vården Och försvaret Och allmänt allting var uruselt. Men jag tycker inte att det är så Jag tycker inte att den svenska vården är dålig ja, Skolorna ja, då. skolorna Ja men om det hade varit ett riktigt svenskt partid Det skulle ha sagt så här den svenska skolan är inte sämre nu än, än tidigare Den svenska skolan är sämre därför att vi har tagit emot så många utlänningar I de områden där det är mest invandrare Där det är det sämst resultat så där, jag bodde, där jag bodde i Valsta till exempel och kommun och kommun till exempel och stad Det är ju något helt annat Det är ju bra betyg Men Valsta där är ju ja, kommer... Jo men, alltså, men det var just Det är ju jag vill komma Den svenska skolan är alltså inte dålig Problemet är att vi har massor med elever som inte kan svenska som ja. kommer från studieomotivare. Ja. Sku, då skulle väl Åkesson ha sagt det, men det sa han inte. Utan han sa bara att det var den svenska skolan som var dålig. Ja. Men det är inte överallt att säga det. Nej, i de det jag i de här områdena. Han kritiserade ja. inte invandringen nästan någonting. Inte där. Nej, utan det? Nej, han gick mest kritik mot socialdemokraterna. Ja. Uh -huh han nämnde inte Centern, inte Folkpartiet och inte Kristdemokraterna. Det var bara Reinfeldt som hade kritiken om. Och nu är Ester tredje största parti. Och om du ser nu så ligger... Eh, efter Sten kommer väl Miljöpartiet va? Kommer ja. åtta procent och ting. Ja, de ligger väl under fälgen? Och har vi sen har vi Folkpartiet tror jag. Fem ja, sen är Folkpartiet och så är det Centern och sen... Ja, efter Folkpartiet... Folkpartiet och vänstern krigar väl också ungefär Om samma röstande. del det ligger under va? 3, ja, och kd ligger sämst till. Under 4 KD och centern Vänsterpartiet eh, ja, vänsterparti Folkpartiet Och Miljöpartiet Efter SD kommer Miljöpartiet Och sen kommer vadå? Vänsterpartiet va? Eller? Vänsterpartiet och folkpartiet Ungefär Ja Och sen kommer Centern, centern. Sen, Och sist kommer kd ja. Så ser det ut i svensk politik Ja Ja, och SD ligger alltså någonstans på, vadå, 11 komma... Ja, någonstans, runt 10-11. Ja, ah, lite över 11, va? Just nu, ja, va? ja, vi svänger Men det där är ju bara, det är ju bara vad vi... ska du rösta i urvalet? valet i, eller ja, röstar du 94 där? Hur röstar du då? Nej, jag röstade nej då. Du röstade nej, ja. Men jag, jag anser att det är en självklarhet att man kan inte... Det, det poängterar ju Åkesson fem till gånger att det viktiga som finns är att... för. Om man inte röstar, det betyder ju bara att du ger man bort sin röst till de som är positiva till EU. om man det, inte blir att rösta ja, Du och jag du är ju, är ju är emot röst. den här överstatligheten, att det ska inte beslutas nere i Bryssel, vad vi ska göra i jo, Sverige Om du inte är med och röstar då röstar du automatiskt på eh... Du ser det här partiet nu i England där eh, UK in the party, party det går ju otroligt ja. bra för dem, men partiledaren är lite konstig också, han har lite alkoholproblem och sån här va man har läst de ja, skandaler. Men, men det går väldigt bra för dem i alla fall Jo, det är mycket möjligt, men nu är Storbritannien ett helt annat land med en helt annan historia. Ja, det är som Skottland här ska ju rösta om självständighet Och de eventuellt kommer tillhöra Norden Men jag, jag skrev en sak till Staffan Sonning här på Sveriges Radio Men han har inte svarat mig Att när de, när de har ett radioepartage på Sveriges Radio Om eh, Skottlands nationalistparti va Då är det alltså enligt Sveriges Radio Det är inget högerextremt och rasistiskt parti Men det är också ett nationalistparti Som, som vill frigöra sig från England ju Jo, men, men det är ju så... katalanerna i Spanien ja, Men när Sverige så du och berättade om SNP eh, Skottlands Nationalist Party Då då är alltså det ett nationalistparti Men i Sverige kallas nationalister för fascister Rasister högerextremister och högerextremister Jo, men det är ju, men, men, men så vet vi Alltså det nu är liksom det, det är inte så mycket att göra åt Men jag tycker att Sverigedemokraterna Det är ju ett parti nu som man måste fråga sig Vad, vad står de egentligen för Han ja, har med ingen kritik på att invandringen till Inte Sverige menar du Nej, det nämnde sig. Det nämnde, alltså han, han sa, jag tror han sa massinvandring en gång. En gång. Men mm. ingenting, ingenting, om eh, att invandrare till exempel. Han menar ju på det att eh, när han talade om eh, instegsjobben och att människor kommer från andra länder och Lönedumpar Sverige Jag kan berätta en sak om jag får här snabbt då. SD Göteborg har tagit in men Med stolthet har de tagit in en tjej från Somalia Och i Borlänge så Blir de utkörda från en skola Eller det blir bråk i en skola Och en av tjejerna från SD där, Hon kommer från hon är asiatisk alltså hon kanske, Men hon kan ju vara adopterad också ju. Jo, Men den här, den här somaliska kvinnan Vad har hon i Sverigedemokraterna i Göteborg Att göra egentligen tycker du Jo men det har ju blivit på så vis Det är därför Sverigedemokraterna har ändrat profil Genom att man är glada för varje me Ny medlem man får Men då betyder det också att de kommer ju också Eftersom medlemmarna kan ju påverka inom partiet Och då förändras det ja. också och man, gjorde ett, man gjorde en, en grej som blev totalt fiasko I Södertälje Där man tog in kristna iraker I partiet i Södertälje ja. Men de blev alltså utfrysta och utmobbade Och då blev utsatta för rasism de. Så de hoppade av Jag tror att alla hoppat av där nu Det finns ingen kvar utan de här kristna Irak. Och där är det ju en stor konflikt mellan ledningen Och medlemmarna i partiet Som de flesta Som jag tror seriösa på SP Vill ha ett svenskt Sverige Alltså oh. ett etniskt svenskt Sverige Men eftersom partiledningen Kan ju inte vägra någon medlemskap om och påstå att du får inte vara medlem För att du är Av afrikansk nej, Och därför nej. måste de ju lämna Och då blir det ju på så vis till slut Så är det ju det är ungefär som i Israel. Det finns inte en enda jud, det finns väldigt få judar som vill att palestinier ska bli israeler. Jag ska berätta... två... avbryta dig och berätta en konstig grej faktiskt. Jag hittade ett nöduprogram i Halmstad som är mycket, mycket. Eh, risk för att det kan bli för anmänt mot folkgrupp de här, på hemsidan så visar man bilder på döda småbarn med blod och allting och de saknar huvuden då de är det ett mördare av Israel och jag, jag höll på nästan upp på spy och det heter alltså Radio Direkt Demokrati Halmstad och sen det är en blogg va? det är ett närodeprogram som en kille har, har och han har gjort intervjuer då med Lasse Wilhelmsson till exempel som själv är jude och med Jurilina, en dissident från Estland som ska medverka i min kanal här snart, Men han var inte hemma idag. Jurilina kanske känner till. Mm. det här när, när du, det är alltså adressen är då Radio Direkt Demokrati Halmstad någonting. Och så är väl bloggspotcast, det är en blogg där, men det är bilder alltså på det bilder på småbarn, palestinska småbarn och det är blod. De är döda. Och Israel har dödat de här småbarnen. Och jag vet inte varför de, var, varför de gör så. Men din kommentar till att PLO och, ha och Hamas ska bilda en egen regering nu. Ja, eftersom de båda är palestinier. Men de har ju varit emot varandra i många år. Och det var ju som ett krig. Men i alla fall då, då fryser Israel. Därför att Israel vill att palestinierna ska vara splittrade. Jo, det är väl så konstigt. Men nu är, de, nu är de enade istället. Nu är Hamas och PLO enade. Jo, men det är. Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna är ju också svenska, båda två så svenska partiet, men de tål inte varandra. Men varför dödar Israel dessa småbarn? Är de terrorister eller? Det är ju sjuåringar. Nej, de kommer att de... växa upp och bli terrorister. Gå in på den här sidan som jag sa nu. Du kan söka det på Radio Direkt Demokrati i så kommer du fram till en sida som innehåller bilder på småbarn. Massor jo. av bilder, och de är döda, och det är Israel som har dödat dessa småbarn. Jag förstår inte liksom har de hamnat i liksom kommit i vägen. Jo men det här är ju liksom det, det där, det, ja, de har kommit i vägen. Jag tror inte att Israel har beslutat sig för att döda småbarn Det är väl helt enkelt att när det, när palestinierna skjuter robotar och raketer mot Israel så svarar israelerna och då kommer, då kommer folk att dö. Du kan söka på Radio Direkt Demokrati Halmstad. Då de kommer få fram där och det är ett nördigt i Halmstad. Som handlar om eh, Palestina. Det är ju världens största fängelse. Alltså, de lever i världens största fängelse för det första. Det är helt otroligt. Va? Jo, men det, det är ju någonting som. Det pratar ju Ahmed Rami också om. Ja, och Isel, klara, men det verkar som att svenskar de fattar inte liksom vad han säger. Man, man måste ju kunna läsa sin bibel Men det är nästan hälften av Israels befolkning Vill, vill ju ha en tvåstartslösning Så att Israel är ju splittrat Det är ju inte alla israeler som, som, är, som Vill ha den här ockupationen De vill ju att det ska vara två Ja men Israel, Palestina Enligt israelisk och enligt judisk tro det inte, får det inte finnas åt Palestina. Palestina Nej. ska bort. Men Israel är byggt på, på stulen mark. De drev ju bort 850 000 araber och mördade dem också för att kunna ja, bilda. Det gjorde, de för, det gjorde de för 3400 år sedan också. Det var Enligt, mark, ja, men den de judiska religionen säger att det ska inte finnas åt Palestina. Det, där Palestina ligger ska Israel ligga. Ja, det ska vara stor Israel. Nej, det ska inte vara Det ska vara våra Israel. Ja, ja. Det ska inte finnas åt Palestina. Palestina, vad betyder det? Ja, vad betyder det? Det betyder där filister bor uh -huh. Vad betyder Israel? Jag kommer faktiskt inte ihåg kan... Den som brottas med Gud uh -huh. Och Jakob Som brottas med Gud Han får en, en order Och som sedan går över till Moses Och Moses har ju uppdrag att driva undan alla filister Och låter han någon av dem Bli kvar i landet Då kommer Gud att göra med israelerna Som han tänkt göra med palestinierna De har alltså en gudomlig order på att fördriva eller utrota palestinier därför får det inte finnas en palestina, det är ju inget svårt det står klart och tydligt i, i deras vad hette, hette hon som sa så här att palestinierna är greshopper som skulle utrotas, alltså det är ett citat då från, från Gold Goldamir var det va eller det här ja med... det är inte otroligt det vet jag inte men det kanske är. Men men alltså, det, där, det där är ju någonting som man får prata om men det som intresserar mig nu det är ju. Ja, han, var i alla fall, han höll i alla fall ett ganska bra tal Jag var ju där förra året också Var det bra, var det bra, var det bra väder? Ja, kalasväder nästa, nästa vecka förstår du Då ska det bli otroligt hemskt väder Och första maj blir det 7 grader Det ska komma snö upp i Norrland alltså Det blir riktigt jäkla kallt och, uh... Jag har varit på varenda första maj demonstration sedan 1953 Aha. Jag har suttit nu vid några Norra i vartenda år Jo, jag jobbade på järnvägen Och när jag jobbade med tåget så hörde man genom, jag, hörde, jag hörde Olof Palme stå på Norra, han var ju där Och höll talen då Om internationell kultur Ja, så är det Och han man fördömde ju men Han kunde ju åka till Kuba Som alltså, en enpartistat, det gick bra va Det var ju också en diktatur Var det inte det? Jo, det var ju fortfarande en diktatur <laughs> Ja Nej, så det är väl ingen uh, ursäkt att... Uh, men uh, man kan ju åka till Kina också, det är också en diktatur. Men nu är det på, till exempel i bålänge där, där brukar Socialdemokraterna samla ungefär 250 deltagare som går i ett på 1 maj. Det är inte mycket i en stad som kanske har 50 000 invånare, va? Nej, det är otroligt lite. Ja... Det är ju väldigt konstigt nu har ju När det gäller socialdemokrater och moderater Så har ju faktiskt socialdemokraterna kommit upp I de siffrorna runt 33% Som moderaterna låg på Där tidigare socialdemokrater alltså, Moderaterna kom upp i den nivån Där sossarna låg i många år Och nu har socialdemokraterna Eller moderaterna gått ner till 23% Och socialdemokraterna ligger där Moderaterna har legat nu i några år på 33% Alltså nu har bytt plats nu Jo men det visar ju också att, <skratt> att människor har ingen Utan man röstar ungefär på det. Man har ingen ideologi, man, har man röstar på det parti som man hoppas kommer inte ge mest, eh, mest bidrag och mest gåvor och mest eh, främst. Om, om, ingen... om du studerar alla partier så finns du kan hitta någonting bra i alla partier. Det, det, är, det är ju självklart va? Att du, ja. kan hitta bra, du kan hitta bra saker i varenda ja. parti. Alla partier har någonting som är bra. Men man måste se på liksom, de viktigaste frågorna. Eller hur ska man säga? Jo, det? men det, men, det självklart. men de flesta människor röstar inte, e, röstar inte efter ideologi. Man röstar efter eh, mm. vad som kan gynna en själv. De flesta röstar inte, va? Det har ju det här så fliga partiet man säger. Ja, det, men det trots allt. Så är det har ju Sverige. Ett rösta allt minst det på 80 procent. Ja, jo. men du bland invandraren är mycket svagt. Och nu skulle man satsa hur många miljoner var man ska satsa nu på de här förorterna? att nu ska de gå och rösta och man de gör ut broschyrer på olika språk. Men det är bara samma visar varenda år att det blir inte st någon större skillnad. Alltså det är ett lågt nej, men deltagande det, men jag i. Jag de här... tycker det Jag vill snarare utlänningen att jag pratar med många utlänningar och de anser att jag är inte svensk. Nej, jag säger, bor nej. i Sverige, jag är här för att jag har det är bra här, men jag bryr mig inte om svensk politik. De gör det inte då? Nej. Nej. Och det är, för de bryr som om ofta sina egna länder, men det är klart de nya generationerna, de blir sig, så, så här, de blir ju svenska inom situationstecken. Men de som har kommit hit till första generationen jo, de man kan bli svensk medborgare, men man kan inte åka till Kina och bli kines. Alltså, det går inte. Och det är en annan sak, den här Lars Agerstig till exempel, där på Filippinerna eller vad det var nu, ja. Han sa att han kan inte bli medborgare i på Filippinerna, det måste man vara född sa han, han kan ja. inte han kan aldrig bli medborgare på Filippinerna fast även om han kommer bo där i resten av sitt liv normalt ja. sett ska man ju kunna bli medborgare i ett land va, men på Filippinerna gick det inte nej det är lite märkligt ja. Filippinerna som är ett stort horhus, att de <laughs> ska vara så hårda med sånt, det förstår ja. okej, okay, han nämnde massinvandring en gång, vad var det, var det mesta han gjorde då, skällde på Socialdemokraterna Ja, det var han såg ju socialdemokraterna som sin huvudfiende och menade på att Socialdemokraterna de, trots att han menar ju på det att SD och eh, Sosarna har ju många eh, gemensamma åsikter när det gäller till exempel eh, ja, arbetsrätter och sådana saker. Men trots att eh, Sverigedemokraterna vill ha ett samarbete när det gäller det för att kunna fälla regeringen så låter det... <skratt> <coughs> är det jag som måste snita med här? Jag är svårt Men att Men sådana låter hellre Moderaterna styra än samarbetar med SD. Och det tycker jag, där har, där har Jimmy Åkesson en väldigt bra poäng. En ja, En annan sak här, jag råkade säga att Gustaf Fridolin var mycket bedrövad för det går tydligen dåligt för Miljöpartiet i, i de här siffrorna och sånt. Just det, det stämmer va? Att det går mm. inte så bra för Miljöpartiet? Nej, mil Miljöpartiet lever ju mångt och mycket på särskilt kvinnor- som tror liksom att det är som heter han nu en vad heter han nu då, solvind och vatten Ted Gärdestad liksom, att det ska vara gulligt och rakt men när tjejerna får välja så väljer de den billigaste kläderna alltså för en lägspris när de går och handlar så handlar det om dansk fläsk och det som är billigt mm. och när de väljer kille så väljer de den kille som är störst och starkast och ger mest pengar och det vet ju vad som händer med Ted Gärdestad, för jag jobbar ju nämligen på statens järnvägar en söndag ja, det det 1900 1997 och uh, vi hade ju sån här radioprat och då sa de på ställverket att de har kört på en människa i, i Norrviken var det väl ja. uh, Och uh, eller om det var i i alla fall då var stopp i tågtrafiken då va och det visade ju i alla fall sen att det var ju till Gärdestad och det var en lokförare som berättade det att han hade stått på ett annat spår och så hade han flyttat på så han, det här tåget kom i 160 km i timmen och det var alltså självmord Åträdd Järjestad hade ju psykiska problem Och han hade ringt en sån här psykakut Som det kallas, jag vet inte vad det är för någonting Men han fick ingen hjälp där Nej. Jag tycker det är konstigt att han inte kunde få hjälp ja, det, det, var ju, det, det var ju tragiskt med ja. Han också. Ja. var väl på. Han började som 15-åring alltså Och det var ju den här abbakillarna som hjälpte honom alltså ben, Björn och Benny och, och Stickan Andersson som fick den första plattan Där, du vet och Den har till och med jag hemma och ja. Jag ja, jo han var lite religiös skrubblerier också alltså Han var ja, väl... Han, i... han var en sökare ja. Det var unga konstnärer Men det var, det var ett tragiskt det där så jag Det var ju sköna låter alltså Jo ja. Men det är, det är tragiskt tycker jag När man är 60 år och man ska, Om man ska sjunga sången Och liknande ska man sjunga sol, vind och vatten Det känns lite barnsligt Jag vill ja. ha lite mera... Jag vill vara mer vuxen Hur länge har du som på då så att säga? 40 minuter Ja. Och så hade han det där kvin kvinnoförbundets ordförande och hon pratade väl i äh. ja, 20-30 minuter. Men det var, det var det mest menlösa. Hon var ju inte van talare, det hörde sig när ni på kissa på sen och stod där uppe. Ny, ny ordförande så säger? Ja, uh -huh. de hade ju den här uh, ungerskan uh, Anna Hagvall tidigare, men ja. hon pratade så dålig svenska. Ja, hon talar dålig svenska Ja. Hon kommer från Rättvik. Ja. Jag menar, hon är ju från Ungern så att säga då Men eh, hon talar dåligt svenska Det, måste man... Det är lika gärna som kungens tjej, alltså Silvia så att säga Hon har ju varit i ja. Sverige nu sedan 76 va? något ja, någonting i den stilen Drottningen så att säga, hon tyck... jag tycker inte hon pratar bra svenska heller Ja, men en tysk blir aldrig av med sin Med, med tyska uh -huh eller dialekten alltså det, det låter på det här viset när man talar i alla fall och jag ska berätta en kul grej att jag och Alvar Helström, Vi var i Uppsala 91 Och hade en bandspelare i de här och Som var vi i Stora torget där Och vi gick in i Folkpartiets valstuga Och där inne i valstugan Så fanns det en äldre man som, som så att säga plockade information och sånt Och han var folkpartist Och han finns med på den här inspelningen Och han var äldre Och han talade med brytning Och jag tror att han kom från Tyskland Och då sa han så här Att, att uh, jag är folkpartist Alltså han pratade med tysk-svensk brytning då, Att jag är folkpartist Men om vi ska ta hit alla som har det svårt han, Då får vi ta hit en miljard ja och det var ju, det var ju, vi blev alltså jag och Alvar ganska blev utkörda från Centerpartiets valstuga du, för att vi tog upp det här med Sven och Nils som i självbord det tyckte ja. de inte om alls de ville inte ha någon timme i självbord göra så ja. att de körde ut oss till slut då från den här valstugan så alltså, Centerpartiet körde ut mig och Alvar vi fick inte spela in inspelningar längre du skulle ha sagt till tysken, Sveden av sveden <laughs> Ausländer ut. Aus. Nej, men han hade en kraftig brytning här i gubben, men han var folkpartist. Då. Men han sa så här, ska vi ta hit alla som har det svårt, så han, på lite dålig svenska då, mm. och han var ju aldrig folkpartist, då, då får vi ta hit en miljard alltså. Ska vi ta hit alla som har det Snart svårt. de här. Ja, men det är ju bättre att hjälpa dem på plats då. Det, det, där... Ja, det håller jag med, men det, om, om sånt talar Åkerson, så, ingenting i alla fall. Vad tog han upp mest då, Socialdemokraterna? Inte ingenting? Ja, det, var, det var liksom... Det var socialdemokraterna var huvudfienden alltså. Inte moderaterna. Nej, han sa bara att det, den borgerliga regeringen är den sämsta regeringen Sverige har haft utan det, han koncentrerade sig helt på socialdemokraterna för han ansåg att sosana och st hade många gemensamma åsikter egentligen men sosana lät hellre borgarna styra mm. än att men samarbeta med på SD. TV-intervjun där den här psykologen intervjuade Åkesson så berättade han att han som ung när han kom med då från början i STU Så hyllade han den gamla socialdemokratin Som hade gjort många bra reformer Och Per, per vad hette han nu igen per, uh, Han med folkhemmet så att säga. Ja, Per Alvin Hans Ja, just det Och han skrev också en skrift faktiskt som heter Sverige och svenskarna va? Märkligt nog Ja, Det var mycket sånt här? Nej men det kanske finns Någon som ringit mer Så att uh, du har spelat in uh, Det här mötet Ja, eller talet så att säga Ja, men det kommer säkert att ligga på SDs hemsom. Ja, ah, jo. Men jag in alla du såg vi inte att det var något bråk då, för att det är 15 gripna av poliser. Ja, där. nej, men det var ingenting där. Det var bara ja, en massa små som stod och och skrek att eh, ja, inga fascister på våra gator. och var inga tutade då i luren och sådär. För att Åkesson, Åkesson har ju säkerhetspolis då, det vet du ju. Ja, menar, det var massor av poliser där. Det var, vi såg ja. åtminstone... Oj, ja. ja, slår man ihop det så var det ju säkert bortåt i 20 polisbilar och bussar och cheferhundar och, oj, och oj, oj, oj. det var massor. Ja, du förstår vad det kostar. Vad kostar det? Ja, men det är så, det är så meningslöst. Det var ju en polis ja. som stod och pratade med några... Det var ju några svenska tjejer och så var det några så här blandraser och lite latinotjejer. Då. Ja. då stod polisen och sa så här att vi kallar dem här för fascister, men fasister är när man inte tillåter någon annan att framföra sina åsikter. Ja, då är man fascist. Och då bebbade sig med det, så det är ju, det är i stort sett nästan bara tjejer som är förälskade i, i inom ah, och de, äh, de har ju liksom ingenting mellan öronen utan det är ju bara sånt och, att... och, och Ryssland säger att de här ukrainska, uh, Ukrainarna, de är, de är fascister, säger Ryssland. Jo, men det ligger någonting i det alltså. För jag, jag måste ju säga så här, att det som roliga i, i den här historien om man hänger med. Svenskarnas parti bestrivs som nazister. Svenskarnas parti har tagit ställning för Svoboda och den nya regeringen och man måste komma, ja, jag håller med Putin på det viset. Därför att uh -huh. den här regeringen som sitter i Ukraina, den har inte kommit till genom ett eh, val. Uh -huh. Den har kommit till genom en statskupp. De har efter en omröstning i parlamentet, var det som en, en kille typ Ivan Markovic och inte Ring 1 om det nu är sant. Uh -huh. De står i akvarnsliga grundlagen att man måste ha 75% för att kunna bilda en ny regering. Men de fick komma upp till 72 procent Oho. Så den är inte laglig den här regeringen Ja det är möjligt faktiskt Och eh, eftersom svenskarnas parti beskrivs som nazister Varför beskrivs inte då Svoboda och deras samarbetare Som nazister och fascister Jag, jag läst in varje... Var, ja, varje år Så har lettiska gamla SS-män eh, Demonstrerat I Lettland sedan oh, oh, okay. Det sig 91. Ja, det vet jag. Det vet jag. Men, men likförbannat har presset nu nu beskrivs inte SS-männen som mördare Nu beskrivs de i med svensk media Som försvarare Av uh -huh. Men du, Jag läst in 15 minuter Av vidareutveckling av de politiska punkterna Från svenskarnas parti Och en av grejerna där är faktiskt att de måste stå för Total yttrandefrihet alltså, Man ska diskutera allt det, finns inte, det ska inte vara något tabu I olika Och några ämnen så att säga. Det är, det är en av grejerna som Svenskarnas parti står för Alltså yttrandefrihet Ja, ja, I ja. alla områden alltså Det ska inte vara några begränsningar Man ska kunna diskutera Israel till exempel Ja man ska kunna få diskutera allting och det får man göra. Men det gäller att våga ställa frågan också Ska jag bara säga om Ukraina mm. Under andra världskriget så deltog 400 000 ukrainare I Waffen-SS styrkor Vad sa du nu? 400 000, 400 000 ukrainare. ukrainare Deltog i Waffen-SS mm. Och Ukraina tillhörde väl Sovjetunionen på den tiden? Ja men när oh. det, tyskarna kom så tog man chansen Aha. att göra sig fria. De 400 000 var allihopa inte, naturligtvis. En del var tvångsredulerade, andra var frivilliga. Men varför talar man inte om det att 400 000 eh, ukrainare deltog i Waffen SS-styrkor? Då skulle ju folk börja kunna förstå varför det finns en sån rädsla och sånt tal till från Moskva. Men du, Krimhalvön alltså, historiskt sett, sedan mycket långt tid tillbaka, det är ju gammalt ryskt område. Men det är klart, det finns ju Tartaler där, -tartaler då. Men, men alltså, det är möjligt att, att, att, att gamla äh, Ryssland, så att säga, tog äh, Krimhalvön äh, av de här tatarerna. Men äh, Ryssland har ju större äh, rätt, så att säga, till Krimhalvön än Ukraina i så fall. Ukraina har ju inte historiskt sett haft eget eh, Krimhalvön eftersom Ukraina aldrig har varit en självständig stat. Det blev den först 1954 inom Sovjet. Ja men det var emot eh, Sovjetunionens det där, förbundet då SSR heter det va någonting. Jo men alltså det var ju, det, det var, blev då ett land av beroende på Nikita Chrusjtjov. Men han sagt han kommer inte nu. fastna i, i det här nu. Jag vill bara ringa in ja. och rapportera ja. lite grann om ja om Vi kan väl vi får se om du ringer in någon fler. Nästa vecka får du se på en kalsong, för Det är bara 7 plusgrader i första maj. Ja, jag ska ringa från första maj då. Och Norrland kommer få snö. Ja. Så det blir kul där. På med toppluva. Hej. Det är så. Hejdå. Hej då.